Розділ 15. Спокуса святого Петра. Епіграф. П'єро. з карамелю, я спокушений. З карамель. Завжди піддавайся спокусі. Гаусман. Прунелла. Коли Паркер вийшов із кабінету головного комісара, його перестрів офіцер. Вам телефонувала якась леді, сказав він. Я сказав їй передзвонити о 10.30. Зараз приблизно цей час. Як її ім'я? Якась місіс Форест. Вона не сказала, чого хотіла. Дивно, подумав Паркер, його розслідування у цій справі були настільки безплідними, що він практично виключив місіс Форест із таємниці Гоутобет, просто тримаючи її, так би мовити, в архіви на задвірках пам'яті для майбутнього. Йому спало на думку, що вона нарешті виявила відсутність одного зі своїх келихів і телефонує йому як посадовій особі. Його припущення перервав дзвінок. Це була місіс Форест. «Це детектив-інспектор Паркер? Дуже перепрошую, що турбую вас, але чи не могли б дати мені адресу містера Темплтона?» «Темплтона?» – намить спантелично перепитав Паркер. «Хіба не Темплтон, джентльмен, який приходив із вами до мене?» «А, так, звісно, перепрошую. Це, це якось вилетіло мені з голови. Е, ви хочете його адресу? У мене є деяка інформація, яка, гадаю, порадує його». М, «Так, знаєте, місіс Форест, ви можете говорити зі мною цілком вільно». «Не зовсім вільно», проморкотів голос на тому кінці дроту. Ви ж надто офіційні. Знаєте, я боліла просто написати містеру Темплтону приватно і залишити на його розсуд чи обговорювати це із вами. Розумію. Мозок Паркера швидко працював. Могло бути незручно, якби місіс Форест написала містеру Темплтону на Пікаділлі 110А. Лист могли не доставити. Або якби леді спало на думку завітати і вона виявила, що порт є не знає містера Темплтона. Вона могла б стривожитися і приховати свою цінну інформацію. — Гадаю, — сказав Паркер, — мені, мабуть, не варто давати вам адресу містера Темплтона, не порадившись із ним. Але ви б могли йому зателефонувати. — О, так не підійде. Він є в телефонному довіднику? — Ні, але я можу дати вам його приватний номер. «Дуже вам дякую. Вибачте, що потурбувала вас. Жодних проблем». І він назвав номер лорда Пітера. Поклавши слухавку, він хвильку зачекав, а потім сам набрав той номер. «Слухай, новімсі», – сказав він, – «мені телефонувала місіс Форест. Вона хоче тобі написати. Я не дав адресу, але надав їй телефонний номер твій». Тож, якщо вона зателефонує і запитає містера Темплтона, ти ж пам'ятаєш, що ти такий, еге ж? Гаразд, цікаво, чого хоче ця чарівна леді. Імовірно, їй спало на думку, що вона могла б розповісти кращу історію, і вона хоче випробувати на тобі кілька доповнень та покращень. Тоді вона, ймовірно, видасть себе. Грубий начерк часто набагато переконливіший, ніж ретельно прописане полотно. Цілком вірно, мені самому нічого не вдалося з неї витягти. Ні, гадаю, вона все обміркувала і вирішила, що досить незвично наймати Скотланд-Ярд для винюхування місцезнаходження заблудлих чоловіків. Їй здається, що щось нечисто і що я, милий, недумкуватий йолоп, з якого вона легко зможе викачити інформацію за відсутності офіційного Цербера. «Імовірно, це так. Ну, ти з цим розберешся. А я збираюся зайнятися пошуками того солісатора. Досить розпливчасті пошуки, чи не так? Ну, в мене є ідея, яка таки може спрацювати. Я тобі повідомлю, якщо будуть результати». Дзвінок від місіс Форест не дійшов належним чином приблизно через 20 хвилин. Вона передумала, чи не міг би містер Темплтон завітати до неї того вечора, приблизно о дев'ятій годині, якщо це зручно. Вона обміркувала справу і воліла б не викладати свою інформацію на папері. Містер Темплтон буде дуже радий завітати, у нього немає інших планів, це зовсім не завдасть незручностей. Він попросив місіс Форест не згадувати про це. Чи не був би містер Темплтон настільки люб'язний, щоб нікому не розповідати про свій візит? Містер Форест та його нишпорки постійно чатують, аби втягнути місіс Форест у неприємності, а остаточне рішення суду про розлучення мало бути винесено за місяць. Будь-які проблеми з королівським прокурором були просто катастрофічними. Було б краще, якби містер Темплтон приїхав на метро до Бонд-стріт, а до будинку з квартирами пройшов би пішки, щоб не залишати машину біля дверей і не давати таксистові можливості свідчити проти місіс Форест. Містер Темплтон поліцейський, пообіцяв дотримуватися цих вказівок. Місіс Форест була вельми вдячна і чекатиме на нього о дев'ятій годині. Бантере, мілорде, я сьогодні ввечері йду. Мене запросили не казати куди, тож я й не скажу. З іншого боку, маю таке собі відчуття, що нерозумно зникати з очей людських, так би мовити. Усяке може трапитися. Може статися удар, знаєш тож я залишу адресу у запечатаному конверті. Якщо я не з'явлюся до завтрашнього ранку, вважатиму себе звільненим від усіх обіцянок. Дуже добре, мілорде. І якщо мене не знайдуть за тією адресою, не завадило б пошукати, скажімо, в Вепінському лісі або на Вімблдонській пустці. Цілком вірно, мілорде. До речі, ви зробили фотографії тих відбитків пальців, що я приніс вам деякий час тому? О, так, мілорде. Бо, можливо, вони незабаром знадобляться містеру Паркеру для деяких його розслідувань. Цілком розумно, мілорде. Це не має абсолютно ніякого стосунку до моєї сьогоднішньої вилазки, розумієш. Звичайно, ні, мілорде. А тепер принесіть мені каталог Крістіс, я збираюся відвідати там аукціон та пообідати у клубі. І відволікши свій розум від злочинів, лорд Пітер спрямував свої інтелектуальні та фінансові сили на тому, щоб перевершити ставки та розбити змову діларів, заняття дуже до душі його пустотливому духу. Його лист мене дещо здивував. Він нагадав мені, що після вечері йому здалося, що в кімнаті досить душно, і він відчинив вікно вітальні. Он те вікно, що виходить на саут Одді стріт Він помітив машину, що стояла там, маленьку, закриту, чорного, чи темно-синього, чи якогось такого кольору. І поки він недбало дивився на неї, знаєте, як це буває, він побачив, як чоловік та жінка вийшли з цього будинку з квартирами не з тих дверей, а з тих, що на один-два ліворуч. Сіли в машину і поїхали. Чоловік був у вечірньому костюмі, і він подумав, що це міг бути ваш друг. Лорд Пітер чашкою кави біля губ завмер і слухав з великою увагою. Дівчина теж була у вечірній сукні? Ні, і це особливо вразило мого друга. Вона була у простому і скромному костюмчику та капелюшку. Лорд Пітер якомога точніше пригадав костюм Берти Гоутобет. Невже це нарешті справжні докази? «Це дуже цікаво», – затинаючись, промовив він. «Може, ваш друг міг би надати більш точні деталі щодо сукні?» «Ні, жалем відповіла місіс Форест. Але він сказав, що рука чоловіка обіймала дівчину, ніби вона втомилася» або їй було зле, і він чув, як той сказав, ось так свіже повітря піде тобі на користь, але ж ви не п'єте свою каву. Прошу вибачення, Вімзі опов'ятався, здригнувшись. Я замріявся, складав два плюс два, так би мовити. Тож він був тут, у той час, хитрий світ. О, кава! Ви не заперечуєте, якщо я це відставлю і вип'ю, Трохи без цукру. Мені так шкода. Чоловіки, здається, завжди п'ють чорну каву з цукром. Дайте її мені, я виллю. Дозвольте мені. На маленькому столику не було чаші для зливання рідини. Але Вімсі швидко підвівся і вилив каву у вазон для квітів на підвіконні. Усе гаразд. Як щодо ще однієї чашечки для вас? Дякую. Мені правду кажучи, не варто її пити, вона не дає мені заснути. Лише крапельку. О, Ну, добре, якщо бажаєте. Вона наповнила обидві чашки і сиділа тихо попиваючи. Ну, це, власне, все, але я подумала, що, мабуть, варто вам розповісти. Дуже мило з вашого боку, сказав Вімсі. Вони ще трохи поговорили про виставки у місті. Я дуже мало кудись ходжу, знаєте, у таких випадках краще триматися подалі від уваги публіки та книги. Я обожнюю Майка Арлена. Чи читала вона вже закоханих юнаків? Ні, вона замовила її в бібліотеці. Може містер Темплтон щось з'їсть чи вип'є? Справді? Бренді? Лікер? Ні, дякую. І містер Темплтон відчув, що йому справді вже час іти. «Ні, не ще, мені так самотньо цими довгими вечорами!» У її голосі відчувався якийсь відчайдушний заклик. Лорд Пітер знову сів. Вона почала плутану і досить сумбурну розповідь про свого друга. Вона так багато чим пожертвувала заради друга. І тепер, коли її розлучення справді наближалося, у неї було Жахливе відчуття, що, можливо, друг уже не такий ніжний, як раніше. Жінці дуже важко, і життя вельми складне, і так далі, і тому подібне. Сплинув хвилин, лорд Пітер із незручністю усвідомив, що вона за ним спостерігає. Слова сипалося поспішно, проте безжиттєво, ніби завчене завдання. Але її очі були очима людини, яка чогось чекає. Чогось тривожного, вирішив він, але чогось, що вона твердо мала намір отримати. Це нагадало йому чоловіка, що чекає на операцію, налаштованого на неї, який знає, що вона піде йому на користь, але всіма фібрами душі жахається її. Він підтримував свою частину пустої балаканини. За шквалом світських розмов його розум швидко працював, аналізуючи становище Оцінюючи ситуацію, раптом він усвідомив, що вона намагалася, незграбно по-дурному і ніби всупереч собі, схилити його до любощів. Сам цей факт не здався Вімсі дивним. Він був достатньо багатим, шляхетним, привабливим та світським, щоб досить часто отримувати подібні запрошення за свої 37 років життя. І не завжди від досвідчених жінок. Були й ті, що шукали досвіду, і ті, що були здатні його дарувати. Але такий незграбний підхід із боку жінки, яка визнавала, що вже має чоловіка та коханця, був феноменом поза межами його попереднього досвіду. Більше того, він відчув, що ця справа буде неприємністю. Місіс Форест... Була досить гарною, але не приваблювала його ані трохи. Попри весь її макіяж та дещо відвертий костюм, вона здавалася йому схожою на стару діву, ба навіть безстатевою. Саме це і спантеличило його під час їхньої попередньої зустрічі. Паркер, молодик суворих чеснот із обмеженим життєвим досвідом, не був чутливим до таких еманацій. Але Вімсі ще тоді відчув у ній щось по суті безстатеве, і зараз він відчував це іще сильніше. Ніколи ще він не зустрічав жінки, які би було так геть відсутнє, велике «це» – красномовно оспівана місіс Елеонор Глін. Її оголене плече тепер торкалося його, залишаючи на тонкій тканині його костюма білі плями пудри. Шантаж був першим поясненням, яке спало йому на думку. Наступним кроком мав би з'явитися у дверях вигаданий містер Форест або хтось, хто його представляє, палаючи справедливим гнівом і ображеними почуттями. "Дуже мила маленька пастка", подумав Вінсі, а вголос додав: "Що ж, мені справді час іти". Вона схопила його за руку: "Не йдіть. У цьому дотику не було ніжності, лише якийсь відчай. Він подумав, якби вона справді таке практикувала, то робила б це краще. Справді, сказав він, мені не варто залишатися довше. Це було б небезпечно для вас. Я ризикну, відповіла вона. Пристрасна жінка могла б і сказати це пристрасно або з хороброю веселістю або зухвало, або звабливо, або таємниче. А вона ж сказала це, похмуро, її пальці впиналися йому в руку. Хай йому чорт, я теж ризикну, подумав Вімсі. Я мушу і хочу знати, у чому тут справа. Бідолашна маленька жінка, він додав у свій голос хрипкуватий, безглуздий тон чоловіка, що готується виставити себе закоханим дурнем. Він відчув, як її тіло напружилося, коли він обійняв її, але вона ледь чутно зітхнула з полегшенням. Він раптово і нестримно притягнув її до себе і поцілував у вуста справною, перебільшеною пристрастю. І тоді він усе зрозумів. Ніхто, хто хоч раз із цим стикався, Більше ніколи не сплутає це жахливе відсахнення, цю неконтрольовану огиду плоті до недотних пестощів. На мить він подумав, що зараз її і справді знудить. Він м'яко відпустив її і підвівся. Думки роїлися в його голові, але він відчував якийсь тріумф. Його перший інстинкт усе ж таки виявився правильним. Це було дуже негарно з мого боку. Легковажно сказав він, «Ви змусили мене забути про все. Ви ж пробачите мені, чи не так?» Вона вражено кивнула. «І справді. Мені вже час, чим чекувати. Стає страшенно пізно і всяке таке. Де мій капелюх? А, так, у холлі. Ну, до побачення, місіс Форест, і бережіть себе» і красно дякую, що розповіли мені про те, що бачив ваш друг. — Ви справді йдете? Вона говорила так, ніби втратила будь-яку надію. — Вим я всього святого, — подумав Вімсі. — Чого вона хоче? Невже вона підозрює, що містер Темплтон не зовсім той, за кого себе видає? Вона хоче, щоб я залишився на ніч аби подивитися на мітку спральні на моїй сорочці? Може, мені варто раптом врятувати для неї ситуацію, запропонувавши візитну картку лорда Пітера Вімсі? Його мозок химерно грався з цією думкою, поки він щось бурмотів на шляху до дверей. Вона відпустила його без подальших слів. Ступивши в хол, він обернувся і подивився на неї. Вона стояла посеред кімнати, спостерігаючи за ним. І на її обличчі була така лють страху і гніву, від якої в його жилах просто застигала кров. Друзі, підтримуємо український YouTube разом. Підписуйтесь на канал Пригоди Плюс, ставте лайки та залишайте коментарі. Кожен ваш вчинок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 Розділ шістнадцятий. Залізне алібі. Епіграф. О семі-семі. Чому ж не було алібі? Записки Піквікського клубу. Міс Фіттакер та молодша міс Фіндлейтер повернулися зі своєї поїздки. Міс Клімпсон, найвірніша з знишпорок, тримаючи в кишені спідниці лист з інструкціями від лорда Пітера, Ніби талісман запросила молодшу міс Фіндлейтер на чай. І насправді міс Клімсон щиро зацікавилася дівчиною. Безглузда манірність, надмірна емоційність та попугове повторення гасел сучасної школи були симптомами, які досвідчена стара діва добре розуміла. Вони вказували – на її думку, на справжнє нещастя, на реальну невдоволеність бідного на події життя у провінційному містечку. І крім того, міс Клімпсон була впевнена, що Віра Фіндлейтер стала здобичю, як вона себе називала вродливої мері Віттакер. Для дівчини було б мирістю, думала міс Клімсон якби вона змогла відчути справжню прив'язаність до молодого чоловіка. Для школярки природно бути швермаріш, Мрійливо захоплені, екзальтовані, схильні до палкої, часто платонічної закоханості, притаманної юному віку. Для молодої жінки 22 років це вкрай небажано. Але Мері Віттакер це заохочує. Їй подобається мати когось, хто б нею захоплювався і виконував її доручення. І вона воліє, щоб це була дурненька особа, яка не складе їй конкуренції. Якби Мері Віттакер і вийшла заміж, то за кролика. Жвавий розум міс Клімсон швидко навалював картину такого кролика, білявого і трохи пузатенького. Зі звичкою казати «Я спитаю дружину». Міс Клімсон дивувалася, чому провідіння вважає за потрібне створювати таких чоловіків. Для міс Клімсон чоловіки мали бути владними, навіть якщо вони були нечистивими чи дурними. Вона була старою дівою, якими стають, а не народжуються, абсолютно жіночною жінкою. Але, думала міс Клімсон, Мері Вітакер не з тих, хто одружується. За своєю природою вона професіоналка. До речі, у неї є професія, але вона не має наміру до неї повертатися. Імовірно, догляд за хворими вимагає надто багато співчуття. І там ти підкоряєшся лікарям. Мері Вітакер Волій контролювати життя курчат. Краще панувати в пеклі, ніж служити на небі. Боже мій, цікаво, чи є немилосердним порівнювати ближнього із сатаною? Звісно, лише в поезії, смію припустити, це не так вже й погано. У будь-якому разі я впевнена, що для віри фінлейтер тут немає нічого доброго. Гостя міс Клімсон дуже охоче розповідала про свій місяць за містом. Спочатку вони кілька днів подорожували, а потім почули про чудову птахоферму, що продавалася поблизу Орпінгтона у Кенті. Тож вони поїхали подивитися на неї і дізналися, що її продаватимуть приблизно за два тижні. Звісно, було б нерозумно брати її без попередніх розвиток, і на превелике щастя вони знайшли милий маленький котедж, що здавався в оренду, мебльований і зовсім поруч. Тож вони винайняли його на кілька тижнів, поки міс Віттекер роздивлялася і дізнавалося про стан птахівництва у тому районі. Їм так все сподобалося, і так було б чудово вести господарство разом, Подалі від усіх тих дурних людей удома. Звісно, я не маю на увазі вас, міс Клімпсон, ви з Лондона і маєте набагато ширші погляди. Але я просто терпіти не можу публіку з Лігемтона, і мері теж. Я впевнена це дуже чудово, сказала міс Клімпсон, бути вільною від умовностей, особливо якщо ти в компанії зі спорідненою душею. Так, звісно, ми з мері. Неймовірні подруги, хоча вона набагато розумніша за мене. Вже абсолютно вирішено, що ми візьмемо ферму і будемо керувати нею разом. Хіба ж це не буде дивовижно? А вам не буде нудно? Та й самотньо лише ви, двоє дівчат. Ви не повинні забувати, що звикли бачити чимало молодих людей у Лігімтоні. Хіба ви не сумуватимете за тенісними вечірками, молодими людьми і усім таким? О, ні! Якби ви тільки знали, які вони всі дурні, у будь-якому разі мені немає діла до чоловіків. Міс Фіндлейтер підкинула голову. У них немає жодних ідей, і вони завжди дивляться на жінок, як на якихось домашніх улюбленців чи іграшок. Ніби така жінка, як Мері, не варта п'ятидесяти таких, як вони. Ви б чули того Маркгема днями розмовляв про політику з містером Тредголдом Так, що ніхто і слова не міг вставити. А потім сказав, боюся, для вас це дуже нудна тема для розмови, міс Віттекер, своїм поблажливим таким тоном. Мері відповіла своєю. Тихою манерою. О, я гадаю, сама тема аж ніяк не нудна, містере Маркгем. Але він був такий дурний, що навіть не зрозумів і сказав. від леді не очікують, що вони будуть цікавитися політикою. Але, можливо, ви одна з тих сучасних молодих леді, які хочуть виборче право для флаперок. Леді, справді? Чому чоловіки такі нестерпні, коли кажуть про леді? Гадаю, чоловіки схильні заздрити жінкам, задумливо відповіла міс Клімпсон. А заздрість справді робить людей досить дратівливими та невихованими. Гадаю, коли хтось хотів би зневажити певну групу людей, але має жахливу підозру, що по-справжньому зневажати їх не може, це змушує його перебільшувати свою зневагу до них у розмові. Ось чому... «Моя Люба, я завжди дуже обережна, щоб не говорити зневажливо про чоловіків. Хоча частенько вони на це заслуговують, знаєте. Але якби я так робила, усі б подумали, що я заздрісна стара діва. Хіба не так? Ну, а я в будь-якому разі маю намір стати старою дівою», – заперечила міс Фіндлейтер. «Ми з мері це вже остаточно вирішили». «Нас цікавлять речі, а не чоловіки». «Ви добре почали, щоб з'ясувати, як це буде», – сказала Клімпсон, «Прожити з людиною місяць – це чудова перевірка. Гадаю, у вас хтось був, хто виконував хатню роботу?» «Нікого. Ми все робили абсолютно самі». І це було дуже весело, я страшенно вправна у митті підлоги, розпалювані каміна та подібних речах, а Мері просто дивовижна куховарка. Це така зміна після того, як удому постійно крутяться під ногами слуги. Звісно, це був цілком сучасний котедж, що полегшує працю він, здається, належить якимось театралам. А що ви робили, коли не займалися розвідкою щодо. Та О, ми їздили машиною, оглядали місця та відвідували ринки. Ринки страшенно кумедні з усіма цими дивикуватими старими фермерами та людьми. Звісно, я і раніше часто бувала на ринках, але Мері зробила все таким цікавим, а ще ми постійно збирали поради для наших власних закупівель у майбутньому. Ви взагалі не їздили до міста? Взагалі не їздили. А я подумала, що ви скористаєтеся нагодою для невеличкої вилазки. Мері ненавидить місто. Мені здавалося, ви раніше полюбляли час від часу туди їздити. Мені не дуже хочеться. Не зараз. Раніше я думала, що так, але, гадаю, це був лише той духовний неспокій, який виникає, коли немає мети у житті. У цьому немає нічого особливого. Міс Фіндлейтер говорила з виглядом розчарованого гульвіси, що висмоктав сік за пельсина життя і знайшов усередині лише гіркий попіл. Міс Клімсон не посміхнулася. Вона звикла до ролі довіреної особи. Отже, ви були разом, лише ви вдвох, увесь цей час, кожну хвилину. І ми ані трохи не набридли одна одній. «Сподіваюся, ваш експеримент виявиться дуже успішним», – сказала міс Клімсон. Але коли ви справді почнете спільне життя, чи не вважатимете ви, що було б мудро влаштувати невеликі перерви, трохи змінювати товариство корисно для кожного? Я знала так багато щасливих дружніх стосунків, які псувалися через те, що люди… Надто багато бачилися. Тоді це не справжні дружні стосунки догматично заявила дівчина. Ми з Мері абсолютно щасливі разом. І все ж, сказала міс Клімсон, якщо ви не проти, щоб старша жінка дала вам слово попередження, я б радила не тримати лук завжди натягнутим. Припустімо, міс Віттекер, наприклад, захоче поїхати і провести день у місті, сама, скажімо, або поїхати до друзів. Вам доведеться навчитися не зважати на це? Звісно, я б не заперечувала чому? вона осіклася. Тобто я цілком впевнена, що Мері була б настільки ж вірною мені, як і я їй. Саме так, сказала міс Клімпсон, що довше я живу. Люба моя, то більше впевнююся, що ревнощі – це найзгубніше із почуттів. Біблія називає їх лютими як могила, і я впевнена, що це саме так. Абсолютна вірність без ревнощів – ось що найголовніше. Так, хоча природно було б неприємно думати, що людина, з якою ти по-справжньому дружиш, ставить на твоє місце когось іншого. «Міс Клімсон, ви ж вірите, чи не так, що дружба має бути 50 на 50?» «Гадаю, це ідеальна дружба», – задумливо промовила міс Клімпсон. «Але я думаю, що це дуже рідкісна річ. Серед жінок, тобто, дуже сумніваюся, що колись бачила приклад цього. Чоловікам, я вважаю, легше давати і брати в такий спосіб, ймовірно тому, що у них так багато». Зовнішніх інтересів. Чоловіча дружба. Отак. так. Я знаю, про неї багато говорять. Але здебільшого я не вірю, що це справжня дружба. Чоловіки можуть поїхати на руки і зовсім забути про своїх друзів. І вони насправді не довіряють одне одному своїх таємниць. А ми з мирі розповідаємо одна одній усі свої думки та почуття. «Чоловіки, здається, просто задовольняються тим, що вважають одне одного хорошим хлопцем, ніколи не турбуючись про їхній внутрішній світ. Імовірно, тому їхня дружба так довго і триває», – відповіла міс Клімсон. «Вони не висувають таких вимог одне до одного. Але велика дружба висуває вимоги», – палко. вигукнула міс Фіндлейтер. «Вона!» Має бути для тебе всім. Це дивовижно, як вона, здається, забарвлює всі твої думки, замість того, щоб бути засередженою на собі, ти зосереджена на іншій людині, ось що означає християнська любов, ти готовий померти за іншу людину. Ну, я не знаю, сказала міс Клімсон. Якось я чула проповідь про. Це від одного чудового священника, і він сказав, що такий вид любові може стати ідолопоклонством, якщо не бути дуже обережним. І він сказав, що вислів Мільтона проєву, знаєте, він лише для Бога, вона для Бога у ньому, не узгоджується з католицькою доктриною. Треба дотримуватися правильних пропорцій і бачити все очима іншої людини. Це втрата відчуття міри. Треба ставити Бога на перше місце, звісно ж. Дещо формально промовила міс Фіндлейтер. Але якщо дружба взаємна, ось у чому річ, цілком безкорислива з обох боків. Це мусить бути добре. Любов – це завжди добре, коли вона правильного виду, погодилася міс Клімсон. Але я не думаю, що вона має бути надто власницькою. Треба тренувати себе. Вона завагалася і сміливо продовжила. І в будь-якому разі, моя Люба, я не можу не відчувати, що для чоловіка і жінки природніше і правильніше, у певному сенсі, бути всім одне для одного, ніж для двох осіб однієї статі. Ну, зрештою, це, це плідна прив'язаність. Сказала міс Крімсон, трохи знітившись від цієї думки. І все таке, знаєте, я впевнена, що коли для вас знайдеться правильний чоловік. До біса того правильного чоловіка. сердито вигукнула міс Фіндлейтер. Ненавиджу такі розмови. Від них почуваєшся жахливо, ніби якась призова корова. Невже в наші дні. «Ми ще не переросли таку точку зору». Міс Клімсон збагнула, що її щире завзяття взяла гору над детективною обачністю. Вона втратила прихильність своєї інформаторки, і краще було змінити тему розмови. Однак в одному вона тепер могла запевнити лорда Пітера. Ким би не була та жінка, яку місіс Кропер бачила в Ліверпулі, це була не міс Віттекер, віддана міс Фіндлейтер, яка ні на крок не відходила від своєї подруги, була достатньою тому гарантією. Розділ 17. Розповідь провінційного юриста. Епіграф. І той, хто в наші дні дає нам нових панів, може дати нам і нові закони. Візер. Життєвий танок. Вдоволеної людини. Лист від містера Пробіна, Солісотора у відставці з Вілли Б'янка в Єзолі до містера Мербса Солісотора зі Степл Ін, приватно та конфіденційно. Шановний сер, я був дуже зацікавлений вашим листом щодо смерті міс Агати Доусон, покійної, що мешкала в Ліхемптоні і докладу всіх зусиль, щоб відповісти на ваші запитання якомога стисліше, звісно, за умови, що вся інформація про справи моєї покійної клієнтки буде розглядатися як суворо конфіденційна. Я, звичайно, роблю виняток для поліцейського офіцера, якого ви згадуєте у зв'язку із цією справою. Ви бажаєте знати, чи усвідомлювала міс Агата Доусон, що згідно з положенням нового закону, їй можливо доведеться зробити розпорядження на випадок смерті, аби забезпечити успадкування її особистого майна її внучатою племінницею міс Мері Віттекер? Чи наполягав я коли-небудь, щоб вона зробила це розпорядження і якою була її відповідь? Чи повідомляв я міс Вітекер? про становище, в якому вона могла б опинитися, якби її двоюрідна бабуся померла без заповіту пізніше 31 грудня 1925 року. Протягом весни 1925 року один мій вчений друг звернув мою увагу на двознатність формулювань певних статей закону, особливо щодо відсутності чіткого визначення тлумачення, яке слід надавати слову «нащадки». Я негайно переглянув справи моїх різних клієнтів з метою переконатися, що в кожному випадку було зроблено належні розпорядження, аби уникнути непорозумінь та судових позовів у випадку відсутності заповіту. Я одразу збагнув, що успадкування міс Віта майна міс Доусон повністю залежить під тлумачень згаданих статей. Я знав, що міс Доусон була категорично проти складання заповіту через той забобонний страх перед смертю, з яким ми так часто стикаємося у нашій професії. Однак я вважав своїм обов'язком роз'яснити їй це питання і зробити все можливе, щоб заповіт було підписано. Відповідно, я поїхав до Ліхемтона і виклав їй справу. Це було 14 березня, або близько того. Я не впевнений щодо точності дня. На жаль, я застав міз Доусон у момент, коли її опір огидній ідеї складання заповіту був найсильнішим. Її лікар повідомив їй, що протягом наступних кількох тижнів знадобиться ще одна операція. І я не міг обрати більш невдалого часу, щоб нав'язувати їй думки про смерть. Вона сприйняла таку пропозицію вороже. Існувала змова, заявила вона, щоб залякати її до смерті під час операції. Схоже, той її вельми нетактовний лікар налякав її подібною пропозицією перед операцією. Але вона все пережила і мало намір пережити і цю, якби тільки люди надратували і не лякали її. Звісно, якби вона померла під час операції, все питання вирішилось само собою, і не було б потреби в жодному заповіті. Я вказав, що саме тому я так прагнув складання заповіту, що цілком очікував, що вона проживе ще не один рік. І я ще раз пояснив положення закону так чітко, як лише міг. Вона заперечила, що в такому разі я не мав жодного права приходити і турбувати її цим питанням. Буде достатньо часу, коли закон приймуть. Природно, той дурний лікар наполіг на тому, щоб їй не казали, яка у неї хвороба. Вони завжди так роблять. А вона була переконана, що наступна операція все виправить, і вона проживе ще багато років. Коли я наважився наполягати, Навівши як причину те, що ми, люди закону, завжди воліємо бути на безпечному і обережному боці, вона надзвичайно розгнівилася на мене і практично виставила мене з дому. Кілька днів потому я отримав від неї листа, в якому вона скаржилася на мою зухвалість і писала, що більше не може відчувати жодної довіри до людини, яка поводиться з нею з такою неповажною грубістю. На її прохання я переслав їй усі її приватні папери, що були в моєму розпорядженні містеру Годжону з Ліхемптона, і з того часу я не мав жодних зносин з жодним членом родини. Це відповідає на ваше перше і друге питання. Щодо третього, я безумовно не вважав належне повідомляти міс Віттекер, що її спадщина може залежати від того, чиї двоюрідна бабуся складе заповід чи помре до 31 грудня 25-го року. Хоча я нічого не знаю на шкоду цій молодій леді, я завжди вважав недоцільним, щоб люди надто точно знали, скільки вони можуть виграти від несподіваної смерті інших осіб. У випадку будь-якої непередбаченої події спадкоємці можуть опинитися у двозначному становищі. Де-факт володіння ними такої інформації міг би, якби став публічним, бути вкрай шкідливим для їхніх інтересів. Найбільше, що я вважав доцільне сказати, це те, що якщо міс Доусон коли-небудь висловить бажання мене бачити, я б хотів, щоб мене негайно покликали. Звісно, передача справ міс Доусон з моїх рук позбавила мене можливості втручатися надалі. У жовтні 25-го року, відчувши, що моє здоров'я було вже не те, що раніше, я відійшов від справ і переїхав до Італії. У цій країні англійські газети не завжди надходять регулярно, і я пропустив оголошення про смерть Міз Доусон. Те, що це сталося так раптово і за дещо таємничих обставин, безумовно цікаво. Далі ви пишете, що були б раді почути мою думку щодо психічного стану міс Агати Доусон на момент нашої останньої зустрічі. Він був абсолютно ясним і адекватним. Настільки, наскільки вона взагалі була здатна вести справи. Вона аж ніяк не була обдарована здатністю розбиратися в юридичних проблемах. І мені було вкрай важко змусити її зрозуміти, у чому полягала проблема з новим законом про власність. Вихована все життя на ідеї, що майно по праву переходить до найближчого родича, вона вважала немислимим, що такий стан речей може колись змінитися. Вона запевняла мене, що закон ніколи не дозволить уряду прийняти такий акт. Коли я неохоче переконав її, що це станеться, вона була цілком впевнена, що жоден суд не буде настільки нечестивим, щоб тлумачити акт так, аби віддати гроші комусь, крім міс Віттекер, коли та очевидно і є належною особою, щоб їх мати. «Чому герцогство Ланкастерське має мати на них якесь право?» – повторювала вона. «Я навіть не знаю того герцога Ланкастерського». Вона не була особливо розсудливою жінкою, і врешті-решт я не був упевнений, що змусив її усвідомити ситуацію, не кажучи вже про її небажання обговорювати цю тему. Однак немає сумніву, що тоді вона була цілком компроментіс, дієздатна особа, що цілком розуміє характер та наслідки своїх дій, причиною мого наполягання на тому, щоб вона склала заповіт до своєї останньої операції, був, звісно, мій страх, що згодом вона може втратити ясність розуму, або що з точки зору ведення справ одне й те саме, її доведеться постійно тримати під впливом опігатів. Сподіваючись, що ви знайдете тут потрібну інформацію, залишаюся щиро ваш Томас Робін. Містер Марлз, дуже вдумливо перечитав листа двічі. Навіть для його обережного розуму справа починала виглядати так, ніби в ній є за що зачепитися. Своїм акуратним старечим почерком він написав коротку записку детективу-інспектору Паркеру, просячи його завітати до Степл-Ін за першої ж нагоди. Містер Паркер, однак, у ту мить не відчував нічого, крім незручностей. Він уже два повні дні відвідував соліситорів, і його нудило від самого вигляду латунних табличок. Він глянув на довгий список у своїй руці і з огидою перерахував десятки імен, які все ще залишалися невідміченими. Паркер був одним із тих методичних, кропітких людей, без яких світові, було б так важко, коли він працював із Вімсі над справою. Само собою розумілося, що все довге, заплутане, нудне і виснажливо для душі робив Паркер. Іноді він відчував, що це дратує, як Вімсі сприймає це настільки належним. Так він почувався і зараз. День був спекотний, тротуари були курними, вулицями літали клапті паперу, автобуси. Зовні розпікалися на сонці, а всередині були задушливими. Експрес Дейрі, де Паркер на швидкоруч обідав, здавалося, була сповнена запахів смаженої камбали та киплячих баків для чаю. Вімсі, він знав, обідав у своєму клубі, перш ніж поїхати з Фредді арбатнотом подивитися десь там на Новозоландців. Він бачив його. Видіння вишуканий, блідо сірої елегантності, що повільно прогулювалася по Пел-Мел. Хай йому чорт цьому Вімсі! Чому він не міг дати міс Доусон спокійно спочивати в могилі? Вона там лежала, нікому не завдаючи шкоди. А Вімсі мусив наполягати на тому, щоб стромляти носа в її справи і довести розслідування до такого стану, що Паркер просто змушений був звернути на нього офіційну увагу. Ну що ж, гадаю, треба продовжувати із цими пекельними солісоторами. Він діяв за власною системою, яка могла виявитися плідною, а могла і ні. Він переглянув питання нового закону про власність і вирішив, що якщо і коли міс таки дізналася, про його можливий вплив на її власні очікування, вона б одразу подумала про юридичну консультацію. Її першою думкою, безперечно, було б звернутися до соліситора в Ліхемптоні. І якби в неї ще не було думки про злочин, ніщо б не завадило їй зробити це. Відповідно, першим кроком Паркера було поїхати до Ліхемптона і опитати три тамтешні соліситорські фірми. Усі три змогли відповісти цілком упевнено, що ніколи не отримували такого запиту від міс Віттекер чи будь-кого іншого протягом 1925 року. Один соліситор, власне, старший партнер фірми Годжсон і Готсон, який міс Доусон довірила свої справи після сварки з містером Пробіном, дещо дивно подивився на Паркера, коли почув запитання. Запевняю вас, інспекторе, сказав він. Якби це питання було доведено до мого відома таким чином, я б безумовно запам'ятав це у світлі подальших подій. Гадаю, таке питання ніколи не спадало вам на думку, сказав Паркер, коли йшлося про закриття спадкової справи та доведення права міс відтекер на спадщину. Не можу сказати, що спадало. Якби виникло питання про пошук найближчих родичів. Воно могло б не скажу, що точно спасти мені, на думку. Але я отримав дуже чітку історію родинних зв'язків від містера Пробіна. Смерть сталася майже за два місяці до того, як закон набув чинності, і всі формальності пройшли більш-менш автоматично. Власне, я взагалі не думав про цей закон у цьому контексті. Паркер сказав, що не здивований таке почути. І поділився з містером Готсоном, вченою думкою містера Толкінгтона, на цю тему, що дуже зацікавила містера Готсона, і це було все, що він отримав Лігемптоні, за винятком того, що він дуже схвилював міс Клімпсон, завітавши до неї і вислухавши все про її зустріч із вірою Фідлейтер. Міс Клімпсон провела його до станції, сподіваючись, що вони можуть зустріти міс Віттекер. Я впевнена, вам було б цікаво побачити її. Але їм не пощастило. Загалом, подумав Паркер, можливо, це й на краще. Зрештою, хоча він і хотів би побачити міс Віттекер, він не особливо прагнув, щоб вона бачила його, і особливо в товариство міс Клімпсон. До речі, сказав він міс Клімсон, вам би краще якось пояснити міс бач, хто я такий. Інакше вона може проявити зайву цікавість. «Але ж я і зробила це!» – відповіла міс Клімсон із чарівним хихиканням. «Коли місіс Бач сказала, що до мене прийшов якийсь містер Паркер, я, звісно, відразу зрозуміла, що вона не повинна знати, хто ви. Тож я сказала, дуже швидко сказала, містер Паркер, ого, це, мабуть, мій племінник Адольфус». Ви ж не проти бути Адольфусом, чи не так? Це дивно, але це було єдине ім'я, яке спало мені на думку у той момент. Не можу зрозуміти. Я ж ніколи в житті не знала жодного Адольфуса. Міс Клімсон урочисто промовив Паркер. Ви дивовижна жінка. І я б не заперечував, навіть якби ви назвали мене Мармадюком. Отже, він тут розробляє свою другу лінію розслідування. Якщо міс Віттекер не пішла до Солісотора в Ліхемптоні, то до кого вона могла б іти? Був, звісно, містер Пробін, але він не думав, що вона обрала б його. Вона, звісно, не знала його в Кровтоні. Вона ж ніколи не жила зі своїми двоюрідними бабусями. Вона зустріла його того дня, коли він приїздив до Ліхемптона, до Міс Доусон. Він тоді не довірив їй мету свого візиту, але вона, мабуть, знала зі слів своєї тітки, що це стосувалося складання заповіту. У світлі своїх нових знань вона б здогадалася, що містер Пробін тоді мав на увазі закон і не вважав за потрібне довіряти їй факти. Якби вона запитала його зараз, він, імовірно, відповів би, що справи міс Доусон більше не в його руках і направив би її до містера Готсона, І крім того, якби вона поставила запитання, і щось би сталося, містер Пробін міг би це пригадати. Ні, вона б не звернулася до містера Пробіна. А що ж тоді? Для людини, який є що приховувати, для людини, яка хоче загубити свою особистість як листок серед листя в лісі, для людини, яка не просить нічого більше, як пройти повз і бути забутою, є одне ім'я, що понад усім іншим обіцяє прихисток безпеки та забуття лондон, де ніхто не знає свого сусіда, де крамниці не знають своїх клієнтів, де лікарів раптово викликають до невідомих пацієнтів, в яких вони більше ніколи і не побачить, де можна місяцями лежати мертвим у своєму будинку непоміченим і ніким не згаданим, аж поки не прийде газовий інспектор перевірити лічильник, де незнайомці привітні, а друзі недбалі. Лондон, чи є дещо неохайне, і бруднувати лоно є сховищем стількох дивних таємниць. Стриманий, нецікавий і всеохоплюючий Лондон. Не те, що Паркер саме так це для себе формулював. Він просто подумав. Десять проти одного вона спробувала б це у Лондоні. Більшість думає, що там вони у більшій безпеці. Міс Віттекер, звісно, знала Лондон. Вона навчалася в Роял Фрі. Це означало, що вона знала Блумсбері, Краще за будь-який інший район, бо ніхто краще за Паркера не знав, як рідко лондонці виходять за межі своєї власної маленької орбіти. Хіба що, звісно, колись під час роботи в лікарні їй би порекомендували солісатора в іншому кварталі, але шанси були такі, що вона б пішла до солісатора в районі Блумсбері або Голборн. На нещастя для Паркера цей квартал просто кищить солісоторами. Грейс-Ін-Роуд, сам Грейс-Ін, Бредфорд роу Голборд, Лінкольнс-Ін. туні таблички ростуть там густо, як ожина. Ось чому Паркер почувався таким розпеченим, утомленим. Зі слідами яєшні, розрахунок на касі, будь ласка. І перейшов дорогу в напрямку Бетфорд Роу, яку він визначив як свою ділянку роботу на ополудень. Він почав із першого ж солісатора, до якого потрапив, і це виявився офіс якогось Г. Еф Тріга. Йому пощастило. Юнак у зовнішньому офісі повідомив, що містер Тріг щойно повернувся з обіду вільний і прийме його. Чи не бажає він зайти? Містер Тріг Виявився приємним, свіжолицим чоловіком, якому було трохи за сорок. Він попросив містера Паркера сісти і запитав, чи може йому допомогти. У тридцять сьомий раз Паркер почав свій вступний гамбіт, який він вигадав для своєї мети. «Я в Лондоні лише тимчасово, містер Тріх, і відчувши потребу в юридичній консультації», отримав вашу рекомендацію від чоловіка, якого зустрів у ресторані. Він назвав своє ім'я, але воно вилетіло мені з голови, та й в будь-якому разі це не має великого значення, хіба не так. Справа ось у чому. Ми з дружиною приїхали до міста відвідати її двоюрідну бабусю, яка у дуже поганому стані. Власне, не очікується, що вона виживе. Ну от, Стара леді завжди любила мою дружину, розумієте, і завжди вважалася, що місіс Паркер отримає її гроші, коли та помре. Це досить пристойна сума. І ми не скажу, що з нетерпінням чекали, але з певним чином розраховували на неї як на щось, на що ми зможемо піти на пенсію раніше. Ви розумієте, інших родичів узагалі немає. Тож, хоч стара леді часто говорила про складання заповіту, ми не дуже хвилювалися, так чи інакше, бо бажали само собою зрозумілим, що моя дружина отримає все, що є. Але вчора ми розмовляли про це з другом, і він нас дещо спантеличив, сказавши, що є якийсь новий закон чи щось таке, і що якщо двоюрідна бабуся моєї дружини не склала заповіту, ми взагалі нічого не отримаємо. Здається, він сказав, що все перейде до корони. Я не думав, що це може бути правдою. І так йому й сказав. Але моя дружина нервує трохи. Треба ж думати про дітей, розумієте. І вона наполягла, щоб я отримав юридичну консультацію, бо її двоюрідна бабуся може відійти будь-якої хвилини, а ми не знаємо, є запобіг чи немає. Отже, на що може розраховувати внучата-племінниця за новими правилами? Це питання не дуже чітко прописане, сказав містер Тріх. Але моя вам порада з'ясувати, чи було складено заповід, і якщо ні, то негайно скласти його, якщо заповідачка здатна ще зробити це. Інакше, я думаю, існує дуже реальна небезпека, що ваша дружина втратить свою спадщину. Ви, здається, добре знайомі із цим питанням, з усмішкою сказав Паркер. Гадаю, про вас це постійно запитують, відколи вийшов цей новий закон. Я б не сказав постійно, досить рідко трапляється, що внучата племінниця залишаються єдиною найближчою родичкою. Он як. «Ну так, гадаю, мабуть. А ви пригадуєте, щоб вас про це запитували влітку 1925 року, містер Тріх?» На обличчі Солісотора з'явився надзвичайно дивний вираз. Він виглядав майже як переляк. «Чому ви про це питаєте?» «Можете відповідати без вагань. Промовив Паркер, дістаючи...» «Свою службову картку. Я офіцер поліції і маю вагому причину для запитання. Я спершу виклав вам юридичне питання як власну проблему, бо прагнув спочатку почути вашу професійну думку». «Розумію. Ну що ж, інспектори, у такому разі, гадаю, я маю право розповісти вам усе про це. Мене і справді запитували про це, у червні 1925 року. Ви пам'ятаєте обставини? Чітко. Навряд чи я їх забуду. Точніше, їхні наслідки. Звучить цікаво. Розкажете цю історію по-своєму, з усіма деталями? Звісно. Хвилинку. Містер Тріх висунув голову у зовнішній офіс. Бредкоку, я зайнятий з містером Паркером і нікого не можу прийняти. А тепер, містере Паркер, я до ваших послуг. Не бажаєте закурити?» Паркер прийняв запрошення і запалив свою добре обкурену люльку з бріару, поки містер Тріх, швидко викурюючи одну цигарку за іншою, розгорнув свою дивовижну розповідь.